biap saamu yu kaama al tiraa molakan dagrad molakan ki so ka mo huk man kada د رسول ايمو پنځ باندې فرض کون رکعات کې د لري رکعات کې رکعاتې نو کې پر رکعاته واحده کې احاده درو مشارفوقال ما ذکر کړو چاغي ورته سنت وای ابي مام ابو داود رحمت الله عليه پوست سلواتو کی نقدار در قراءت مستحبه اما زکر کرو علامہ کا سانی رحمت اللہ علی بدائے کی دیر خصتہ خبر لکلی را علامہ کا سانی رحمت اللہ علی یہ تطویر در قراءت او تخفیر در قراءت دی اشخاص په نسبت باندې چې مقتديان او حالات تطعېږي وړهګان او کمزوري نه بلکې مشاغل تم قتل پکارې کلا کلا ټول مقتديان یو کار باندې مشغول دي زر تم الغواړي فتخفيفک بوج مجورو انه مقتديان او حالات تو بري ضغط اعتراض ازعف دا ازعاف و بدا وغیرتی تا گوری نا دا مقتدیان حالت تا گوری اغسی دی قرآتو کی خو گورن دین امتر دانوشی چه انکار شو دا قرآت مستحبونا نا قرآت مستحبا قبل زیفری لکا قسار مفصلات تیوال مفصلات اوسات مفصلات فقلق قبل اوقاتو کی دې عنوان مطلق حکم مطلق القراءه في الصلاه کې تعيين د فاتحه وګويسته تعيين د فاتحه دا, فاتح دا, دا مساله او هغه بل مساله اپکو معرفت العرب مساله ده تلاوت الفاتحه للمقتدي خلف الامام دې کې مور فرم معلوم کړي دایو ځان له مسله ده اغه ځان له مسله اني حکم تلاوت الفاتحه في الصلاه دا فرض دی که واجب په دې مسله کې ائمه ثلاثه یو طرف ته دي امام صاحب رحمت الله علیه خپل طرف ته دي ائمه ثلاثه پنځه باندې قراءت الفاتحه فرض ده په نماز کې خصوصا خصوصا قراءت الفاتحه فرض ده په صلاه کې کفاتہ ان وي په نماز قرآت الفاتحہ فرض انفصالہ دائمہ سلام سو مسلک ایمان صاحب رحمت اللہ علیہ مسلک دا مطلق قرآت آیت من القرآن فرض مطلق قرآت آیت من القرآن یو آیت تبیلہ یا دری آیت قسار دمر مقدار تلاوت چه فرض ده کار دفعه نه کد بકરી نه کد نساء نه کد امراد نه تلاوت فرض ده تعنين د فاتحه کو ماذ کې دا واجب او شي شریف فاتحه اونوي نو موږ با شهو کوغله و مذکر فاتحه پکې نه لری را ایمه 35 باندې د مجرا معاد کی دا مشه نه لري او احنا په ځبانم دا مجرا معاد کی دا مو ز کام نه ده شو او فرق څه شو عملا فرق نشته او شاڑی موز که فاکی اونوی نموو کا او اے میں سلاسموی دا موز دو بارو کی کې کی اتفاق دے اعادت سلاة فاغبر بلکل واجب موز که مقروع شحریمی وشی موز که دو واجب پاتی شی ناغ موز دو بارو کولی واجبی له احنا و پنن باندې مو عليه اعاده الصلاه <سؤال> ايما ثلاثه پريز باندې عليه اعاده الصلاه د ابو زبرق اختلاف نشو خو اعتقادا اختلاف شو ايما ثلاثه و دامس شو نه د ذکر دبارو او احنا و پنن باندې دامس شو دي فرض ادا شو ري لیکن واجب پاتشوه ده نو دا مسجد دوباره بوده. په پا خوبر پوشوه. عمالی اختلافه پاود ننستلو دا فاتحه بانی عادت و صلاة اشتیو کانا بلکن عادت و صلاة ده. ایمائی سلاساو او د احناف پنیز بانیومو. نو دا سمرد اختلافه دا ایمائی سلاساو دیمان سیبه اگا سمرد اختلافه معلمي په عقیده کې هغه څنګه د فرض او د سنن په مسجد کې وایسته واجب شته او کښته نه ایمه په دې باندې د امام سلیح رحمت الله علیه پر رضواني علی فرض او سنن په مسجد یو مرتبه د څلور مرتبه توجوب وای مستجددا قطعیت دانا ته قطعیت ثبوت اغه مفید دی د فارغ د ثبوت د فرض فرضیه اوب کا قطعی دلالت زنی د ثبوتی اغه سره فرض نه ثابت کی اغه سره وجوب ثابت کی زم اف خبر کو شوي ازګور امام صاحب رحمت الله علیه الیله تعین د امام صاحب رحمت الله علیه فرض نه وای بس واجب وای او د نقش قرات ایت مین القران فرض وای نو دلیل د ایمان سب رحمت الله علی الله فرمای فقرو ما تیسر من القران فقرو ما تیسر من القران سوره المزمل کې الله وای ما الماء للعموم قولوا لي ما کا سورته کاثر دے دي... کا سورته عشر دے دي... کا سورته اخلاص دے دي... کا سورته فاتحہ کا سورته بقرہ فطروا ما تيسر من القران قولوا لي ها هر اغا جسن می دا قران کم نا... يوشي چتا تا اسان لي اغل لا رحمت الله علیه فرمایلی كده التقيد يناف التأثير مقيد كون فاتحة للا دادة تأسر خلاف وشوي دي جماعت رازك فاغ اللار راجي قداش راجي قداش راجي قداش راجي او ناش جماعت براجي فده لار براجي فده لار براجي فده لار هذا تأثير في مختلف طرق بان راتل هذا تأثير ومقيد كول قد في طريق واحد بان لدى صديق نوع التقييد يناف التأثير حافظ من عجر رحمة الله لعلي وزاما كده ما تمامي عام فقر وماء دا ما چې دا مجمل نه ده ورته ما مشمل شي دا نه څو پوری چې مجمل دا مجمل بیان نه ده کړی نو هغه باندې عمل کیدیږي لکه مثلا ز ی احمد دا کتاب فرض کړ پتا باندې روپو باندې اوس په دې کې لیکي پاکستاني او غاني روپي دواړه عنا ثبيه چري او په نقدي لري تفاوت دي یو قیمت دې ته بل قیمت کم دي نو 50 روپي باندې ما کتاب قرض کړو نو مجمنه مونږ تاسو کوو چې 100 روپي کوم یادوي پاکستانی 100 روپي او کاو غانه 100 روپي आले زمونږ کلی کې 200 روپي عنا ثبيه مستعمل دي نو سو پوری چې مجمل داغه وضاحت نه لري ان صاحب مجمل باندې عمل بالکل کېدی نشي دې ته مجمل وایږي لکه مثال ماوي په دې کې کې فرض کا پاکستانه افغانې 200 روپے علي سبيه مستعمل جګالب لدی اغه چې دا کتاب نه خرچ کړه 15 روپے باندې 50 روپے او باندې 10 روپے پاکستانه 10 روپے دوار نقود او په قیمته کې فرق دی نو سو پرشمجمل دا خپل د مجمل بیان نه کړی عمل ممکن نه دی او ذا فقرو ما تيسرا ما ما عام ته مجمل نه دی حرکتو تفسیر یې په فاتحه سره زنت خبر را ده شمجمال لديه بل كيف ما عموم دا پارده العموم هم مفيد دا پارده سايسيروی العموم مقاعد كول دا مفيد دا پارده سايسيرنوی او مفيد دا پارده تدیهی لفقر و ما تایستر من القرآن اولو لی اغا شاسانوی دا قرآن هاریو سر جتات آسانی او دا ما دا مجمل نده چه ضرورت برا ده چې لا صلاة الله بی فاتحة الكتاب فاتحة بخام خواهی دا خوباله وچه دا مجمل وی ما د فارد عموم ده حالی و سرط چه ساوی تا دی بانیو اشکال نادی دا فقر و ما مطلب ده او دا مطلقه وجود خارجي چه د عقب او مقيد ګرځي وجود خارجي اصلي مطلق چه ته یو امر زهلي دي د مطلق وجود خارجي اغه مقيد په یو فیل کې وي لذا فقره او ما وجود د دې وجود خارجي لا صلات لا بفاتح الكتاب لا صلات لا بفاتح الكتاب انو مطلق وجود دا وجود خارجی په یو مقید کې وینئ اولو له هغه انما تات سره من قران لا صلاه لا فيات الكتاب واننا تاسو پزور تاويته مطلق وجود خارجی فقط په فاتحه کې نه وي مطلق وجود خارجی په سرتاسر کېوم دي اولو له و العشره اولو لئی علاکم التکاسر فقر و ما تیسر مقیت پو خارج کے پو فاتحہ کے لئے بلکی دا پو دا تغی کم دے سورت عصر کم دے سورت اخلاص کم دے سورت فلق کم دے سورت ناسم دے آرین سورت چی فقر و ما تیسر من قرآن نو خبرو نه د دې واینا امام تبر رحمت الله علیه فقال <سؤال> بان دی د حد مطلق قراءه تو من منل <سؤال> قران هر یو دا فرض ولد فقرو ما سر من قران قد عي الدلاله قد عي الثبوت د قران ایت او دلالت بالکل واضحه دا قراءه فرض دے فقرہو قطعیو دلالتم دے او قطعیو ثبوتم دے نو قطعیو دلالت قطعیو ثبوت سراء دا مفید دا فارد و فرض دے دیو ایمان شب رحمت اللہ لے فرمائے متلاقی کراعاتو آیت فی فرض دویم دی ابو داود کی پدیباب کی روایت رازی دابو رضی اللہ علیہ وسلم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فنادی فی المدینہ انہو لا صلاة الا بی قرآن ولو بی الكتاب فمازاد ایپو چافر پتول و کسو کی پناج فلم دي نه انو لا صلات الا بالقران مزبغ غير د قران د لصولونه کی وو لو ب فاته الكتاب یا فمازاد کی زنده خبر را له اوس ايمه 30 نه گئی چې حديث خو دا راه ام ولو ب فاته الكتاب نه فاته تا وای رفما زاده تولی فرض نوائی ها رای که دائما سلاسا و فریز باندی لستل ده فاتحه فرض او زمد سورت مع الفاتحه من السنان دا نفس سنتی دی ردست وجره ولو بفاتحه تل کتاب فرض رفما زاده وی نده فرض دائما مطلق قراءة القرآن فرض امام صاحب رحمت اللہ علیہ فقال بعد دیتا لکر وعد دا بورو جلال عام روز ترازی چه شي او فمس کی فاتحہ انویلیشی فایا خدا جنو غیر تماما گورا قیده دا چه دا دا یوشی روکم ختم شي نو اطلاف پاغباری دشی نکی دا ابو دی دا ابو که دا ابو که تا دا وخواد چولو اگلی دا پخکری جوڑ کرو شریعت جوڑا کرو نو اطلاف دا ابو وطنی کی حیاتی ختم شي اغنه بلشه جو دا او بوكي او بوكي سبزي ديوه كولا دا سبزي سبزي دي پاكي پوخ کلا او سان دي تا سبزي وي تا چابون ديوه نو کلا دا يوشي حيات مروکنا ماهیت خاتب شی نا اغبال اطلاف ده شی یا کنن مكی او سفاتح نو ف خضاون غیرره تمامه موز کې فاتیا ویل نا مونا تمام د مو دی خونا تمام دی چې فاتیا فرو په کې روکنو نو مو دی خونا تمام وللی دی او خو مو د سره نې که نه دا شویلیل په کار روکن د شي خدو سره اطلا د شي پاشي برقیت عنې کېږ داامه ذې وختونه امام سب رحمت الله علی د مطلق قراءه القرآن دا هر یو آیه کې کج دفعه کې کج بکری کې کاله عمران کې کج یا درې آیه تفسیر ویل فرض ها تعین الفاتحه او ځند سرت مع الفاتحه د دې امام صاحب رحمت اللہ و عليه وتواجب او خصوصا فاتحه او ذراتم کول مع فاتحه دا واجب او قطعيه الدلاله قطعيه ثبوت شرع فرضه دي شو او قطعيه الدلاله ذني ثبوت شرع وجوب ثابت شو خو خبر برابر شو اسکوم عزیز کی رازی نا صلاة اللہ بی فاتحة الكتاب رتید دا اید آموز کمال نا حسلی لی مغیر دا فاتحة طول قرآنوائی فاتحة اونی خداجن غیر تمام آموز پران دا نمگڑه نو قطعی الدلالت قطعی ثبوت مفید دا د فرزیت قطعی الدلالت زنی ثبوت مفید دا فارد وجوب باومن تر کل قرات په صلاتي امرنا نقرا بفاتل كتاب وما تيسرا بس دارصاف حديث دا د حنافه مسلطه ايده من تامر شو ان نقرا بفاتل كتاب شمنه فاته او وما تيسرا قرآت الفاتحة قرآت الفاتحة او قرآت الفاتحة وما تيكسارا او قرآت بالفاتحة فاقه شکرش دی قرآت فقط قرات الفاتحة وما تیسره نو یبل شیبه چه فاتحه سره بی قرات بالفاتحة نو فاتحه سر یبل شیبه چه فاتحه سره بی دوڑ کے فرق نیستے نعمرانا نقرابی فاتحة الكتاب دو عمر شی منتاشی منغلول فاتحة الكتاب وما تیسره يعني ده حديثه تايد كي ما سلك ده حنافه وما تيسره وبيه قال حتى صاحبه عندني مسره ده صاره صاره حديثه تايد ده ما, دا دا ما في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولا بفاتحة الكتاب فماذا زاده ده حديثه موحد ده ما سلك ده حنافه نعم فدي فر حدثوا انه بشا فر حدث صايح يا فر حدث هنادي ما سنير اسلام امر كل شيء بال اعلان كما لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد نقراءه الفاتحه فرض وانه زادت ولي فرض نواي فاشوي قراءه الفاتحه فرض ده نمازاده ولي نه فرض نبذا تعین د فائن واجب دی او زم د شرط مال پاتاو واجب ا مطلق تیرا تم قران په مسجد فرض فقرا ما تيسرا ما مجمن نه لې چې په دي عمل نګي ما د عام دے ما تيسرا عام دے تاکید کول د مطلب په یو مقید باندې دا تاکید د خلاف د تفسیر ده او آتو وشه فاتحه آسان فاتحه نو سلطه اخلاص دی رفتا فاتحه کی هو آیتون دی و اخلاص کی سلور آیتون دی ما تیسر در کې فاتحه کی ودی آلتی سلطه اخلاص کی سلور دی آسان فاوره نمطلق اشرار فقرو ما تیسر من القرآن فرض قتعیو الدلالت قتعیو الثبود مفید دفار فرض ها ها, ها. فاتحه غير راجي عادي چې د مفتي په اړه واجب شي زه واجبې په اړه خدای تعالی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاها چا ذکرو لم يقرا فيها بكم من القران دا چې موږ ذکر چې فاتحه اونوي موږ ذکرو خو چې فاتحه اونوي فيا خداد جون فيا خداد جون فيا خداد جون سمثل غير التمام قدو ادا ديشي ركن ختم شي نه شي تشيل شيلي شي نه غير تمام مست تم تمام نه مز مقمل نه معلوم دا, دا شو چ فاتحا ركن صلات کنه نه فاتیا روکن په سات کې نه دی کفااتیا روکن په سات کېې دا د سره سات نه دی ی سرړی پ سر موضکو دا دا شو دی نه د شو یو سړی په موز کې روونه نه کړی دامو پروونونه شو کا م دی م شو نه دی یو صی په مو ک صده وو کړړه دامو مکملونه شو کا م شو دی مو د سره نه دی شو روکن ختم شي نوغه ش د سره نه فایخداجو نو فایخداجو فایخداجو نیو نیو ورو تا ما موش شې خدا موزم ګړې ولې دی وجنا مطلق قراءه القرآن فرض فی الصلاة تعین د فاتحه ازند سرت مع الفاتحه واجبه کله خبر پوښوي اوس یو ډېمه خبره اګه مونګه دور خبرية درهم خبر قراءة المقتدى الفاتحة خلف الإمام دا زان لياوه مصلا دا زان لأهم مصلا معركة العراه مصلا دي همه اتفاقي صورتونه معلوم کړئ بیا ثلاثي صورتونه بیا مدلالو او کله را کله اتفاقي مساله اتفاقي امام با فاتحه وايك طلبني ز باندې امام با فاتحه وايك دا متفاقي مساله منفرد با فاتحه وايك امام بفاتحه واي منفرد بمفاتحه واي دا مساله اتفاقی دا دایو نزاعی مساله دا کی مختلف با امام پتی فاتحه و ی کونه واي نو احی واي ند دی لو مرتبہ ای نوستگورا غیر مکلدین سر باست که نداش بنا که چه زا اقبل دلیل واب تو وای چه اقبل دعوه وای دا مسلا خو اصطفاقی را امام فاتحا وای احنافم وای تاسم وای او منفردم فاتحا ویل بکارد و سن منغا مقتدي شده فاتحة نوائي او غير مقلد الوائي مقتدي بم فاتحة وائي و دا غير مقلد سيبوب أمر زائد ثابت من مدعي لأمر زائد ده عمر الزائد ثابته دعوة باغلی مدعوة نلید فخبر فوشوه کنا مدعي چاة ویلیکلی موس بس لی عمر الزائد دا مسلح التفاقی دا امام بفاتحة وائي اے منصرت د فاطیا ودا وېدې تفاح لکه راچین راغلی سه باغو چون د مقتدی بهم وای نو دې مصیبت د امره ځای دې ان توه تم ودعی ته خپل دعوی پښې نو دعوه ولکا اوس داته پونږه کات چې دا دعوه چې دا تاولې د مقتدی به فاطیا وای نو داولیکا چې د دې حکومت له فاعلی مختديته فرض د کا واجب دی بغیر د تعین د دا داوی خلق خبره نه کړي دا غی مو کلیتا دوی چې تخپل دعوه وکړي دوی ولې وکړي زه هم د عليه پښې زنافی زما د دعوی سره ستاسو کار تخپل دعوه وکړه نه هغه دعوه وکړي چې دا دا فا... مقتدی با فاتحہ وائکی مقتدی با فا... فاتحہ وائکی مقتدی با فاتحہ وائکی واجب دے کو سلط دے کو فرض دے تعینو کازو حکم ندین کو خو خود چل ورزی نا صلاة اللہ بی فاتحہ تل کتاب فرض دے زا فرض دے ندین کو دا محل ممتو کا تو کل رکعات کې بوای او که بجې رکعات کې بوای او څوخ بوای دا امام څو رات کوي نو مقتدی بو واسره لګي او که امام قرات فاتحه ختم کرا ولذالني اي او په څ بوای یا په ساکته کې بوای و ته زائر کو چې کوم ځای کې بوای پہلے یا بدات ہوا کہ امام الحمدللہ <سؤال> رب <i> العالمین <سؤال> مقتدی <i> رب العالمین الرحمن الرحیم و مالک متین تب و اثر ہوا مالک متین داش ہوا یا بداشی امام با رب العالمین سکتہ وکڑو مقتدی ہوا الحمدللہ بیا بی امام وائی رحمان ورحیم ساکتا بوکین بیا با ده وای یا امام با بلا الظالی ختم کړه ساکتا بوکین ها ساکتا اشتی نم مختلی با پا دی ساکتا کی شو یا معا امام یا معا یا بلا الظالی انفاسی ویمون تولی کچی کم وقتی بیل پکار ده محل معلوم الگوارد وكذلك هو إمام سرواية انه واشي استاو منو كدى اللهم انو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له الله دعوه اي شي قراته شي والزن سبق وامتاسم لجي يعني الزنو استاذ بخبر ونزمات بخبر تاسم بجي ناسه ندا استاذ واي تاجبان اوري قانون خلاله إمام واي قاري واي سامعين اوري او ټول لګې نه د قرآن سری ده نس خلاف دي اذا قرآن قران فاستمعوا له او فتوا ان فسكتات کیوي نو هیڅ حکومت سکتاه کی الحمدلله رب العالمین سبتدا الرحمن الرحیم سبتدا مالک یوم الدین سبتدا او یا اخر کیوال ظالمین سبتدا سکتاه کی بوای ځو هغه کله ساکتات کیږي په دا د مختدي باندې دا فاتحه ویل دا فرض وي دي مختدي فاتحه ویل فرض یا واجب وایي دا وروځي ته فرض یا واجب ځکه چې وا مختدي فاتحه ویل فرض دی یا واجب دی نو دا امام باندې دا ساکت واجب دي که دی هه امام با یک تپوس کو الحمدلله رب العالمین امام ستقای کنه اوقات هو ستقا نہ کئی نتاویلی جی مقتدی بستا کی با الحمدلله رب العالمین وی واجب ده ما وجبد واجب واجب کینی واجب خامہ با واجب نی واجب ده پارمن ده پارت دلی پکادو بښې دغه غیر مقلد فلاره ومني شرعه ده دلیل واښې امام باندې سقطه واجب کټ 50 بمون ثابته چې دا ولزالل باندې امام لازمه باندې سقطه بل فرض یو سړي امامت کن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايا نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بغیر د سكتي نماز وکړو لګدي سړی موشه کنه د شهري ديما د خو يو سقطه په کېونه کړو سقطه تو کې سقطه تو کې صراط المقتدي خلف الإمام واجب بیا سقطه په امام باندې واجب ته منتدلید دلیل حن قیاس و غیره وتلمالی انته دل پیغمبر نه سري نه سرا چې چا احادیث کې راغلي چې نبی رسول الله پرماندی چې امام بسخت کوي سخته کول کې امام بن واجب دي زما خبر پوه شو بس دا حد قرات المختار الفاتحه خلف امام د دې محل مغلتائنو که شکم زکی معلی ماام تراتکوو او که د ساو کې ت راکوو یا والله ظالین پسې دارات وکوو تر بیا سااتو کې تر را لازمم شي نهما واجببه د واژب یا نه واژب ایمان باې ساته واژبې وي دلیل په کار دی ما په خبر پو شوي لچکلا دا دعوه ولیک نه بیا زمونږه جواب دعوه دا مونږه قراءۃ الفاتحه للمقتدی خلف الامام مو و تمکروه مکروه ہے هم پر صلوات جاریو کی هم پر صلوات سریو کی دا غیر مقلدینات مشهور کړل دا چې امام محمد رحمت الله علیه پر شریف مت قائل دی دروغ و مؤتیم محمدو کرے سبب زراره مؤتیم محمد کی صفات تشریح ده د ب زق دغز من قول ده د صلات جاریو کیومو او صلات سریو کیمو د دې په درو مشهور کړي مؤتیم محمدو کرے موتا محمد صفات تشریح ده پکې په شی نه صلات جاریو کی او نه صلات سریو کې په ټول صلوات کې قرات الفاتحه خلف الامام مقددی دو پارا جاریو که سریو که وطمئن مفرووه. پوشواش اگه با فرز واجب باوائی او تبا مفرووه ثابتهی دعوه د اگه دا تعین د محل او حکم او دعوه استا دا تغویل فاتحاویل مقددی دو پارا خلف الامام پسلوات جاریو که سریو کې دا کرات وصفات کې تنقید او مذاهب تلکید مذاهب دی مقتدی و بارا فعال وی فن فني واجب دی یا فرض دی دا یو واجب یا صرف اصرف د غیر مقلدین التلفيق مذاهب دی په دې حسو ملي دې قائل یو په دا وروه شوې ما اربعاوی که کحنابله که مالکیتی که شوافیتی که حناف دی حیث سوک دیدینی دیقائل دا تلفیق مذہب بلکل غیر مقلدین مفروضه جورا کری دا خرق دیجمع دا بلکل چدا حیث سوکو دیدینی دیقائل سباز اوالی واما چدا دا قرآت المقتدی فاتحا خلق امام حرز دا یواز د غیر مقلدین زان مسئله کې پدې باندې هیڅ توغنی د ځای او راتګ یواز د عباد بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قول دی بل دلیل ورته نشته اړ یو دلیل نشته زنه لږه کوم سند دلال د کوم ځای کې دلیل دی د عباد بن ثابت رضی الله تعالی عنہ قول علاوه یو دلیل نشته جماعه خبر پوښه وو سو ور یقول سمیت باوری یقول قانا رسول اللہ من صلی اللہ صلاة لم یقرا فیاء بی امی القرآن فیخداج فیخداج فیخداج غیر تمام دیسوی قانا یا باوری را شاگر تپوس کی او کوونه احیا نن وال مامون کله کله ایمان پسې ی نهشته چل پ کو او صاحبه ایمان پسې نووي ځکهې تپوس په خبر پوه شوې که داویلې بیا تپوس زورت نو که ذورت کله کله ته وای فاتیا وا فاتیا وا غیرره تمام د کله کله امام ایمان پسې ده منفایت شي او ایمان شي نوفاتحیا به وواي کهفاتح نه بغیر مضو نیمګړې دی نه تمام دی ایمان پسې بیا به سمګ مطلب دا چې ساحبه او نووي دا چل لګې خبر به زما پوه شوي که نهقالله فه م ز را یا زما سنګل دسې کوګه وړ غلیشه سرییت تا تهم چا <laughs> دا خصوصي باش خبر دي پتي خبر دي خصوصي ملګرته خلق واي شور موږ جوړو خلک مخبرو د دې څنګه ستراته به څه ضرورت واشه یو شی په نړۍ ده بغیر د هغه نه مزن کیږي دا سره په لور باندې واي بيداف فاتین بغیر مختاجو ټول وای کله موږ ګورې کیږي نه د څنګه ستراته به څه ضرورت شپشه سره شور مو ګلشه تاسو خبروکو زما په خبره پو شو په د فچیا ویللو داګورله فقالبانندې د د ایما پس خل زه وااجوي بیا د غم ز را ته ضرورو او ورشي وول وقالله قه بیا یا پارف ن کا زړ کې ووایه او زړې ویلدي ته و استحزارار ایما وایي تهاحزار وک و ذلیل وهاب ابو رز اللہ علان ور یا فارج في نفسك دلیل کہ ابو رز اللہ تعالی او لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ده نوي ده تبلیغیان لو دلیل وای ده فضائل دا شویل پکارو. وا فاتحہ دو فاتحین باغیر موزنکی. لا صلاة لیم اللم یقرابی فاتحة الكتاب. دا ابو رضی اللہ عنو دی دویده. دو دا فضائل درود شروع. دا فضائل حدیث شروع کرو. دا الحمدللہ البلعالبین وائدو. دا چلکی گیا رحمان حیمانی. دا چلکی گیا دمر فضیلت دی آغاکی دمر فضیلت دی. دا دا فضائل و بیانی. اما مسائل و حدیث وانی ابو ودا فرق دا, دا غمز زراعت کئی پتورت وئیس ہزار پر زڑی کیوکا فانی سمیت رسول اللہ یقول وقال اللہ عز و جل قسمت سلاة بینی و بین عبدی نصفائینا ما مز فاتحان نمکره فانی سوالی و نسوالی عبدی و ما سال قال رسول اللہ اقراو یقول الحمد لله في العالمين ان يقول الله عز وجل حمد على يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أصلى علي عبدي يقول العبد مالک أمل الدين يقول الله عز وجل متче علي يقول العبد إياك نعبدو وياك نستعيني يقول الله فهالي بيني وبين عبدي ولعبدي ما صالة یپول اللهه کې که نو سرهته مست سر را تل ل ځ ننم تاې غ موض بیاې مرضواې یپول الله فول فله و دي ماساله پوش نروان ته برور اللهو سره د مکتري خلف پاهویل دفاټې خل ولیبا د سرهثاف نه پوش غمې سر را کوي چا تهحل موایه پدوه استازارو کا پزړه او شاګر وو مون امام پسې نه د څه چلو مطلب دا چې امام پسې صاحبونه وي نورو راته به روزلانه سره خو فرجت کوم زې کتابی او آیت ثابت دي مختزری په نو دفعه کوي نو جندا دیمه تیراعه خلف القرالات الفاتحه خلف امام افو رضی اللہ عنه دلیل دسر جوری گینا و دا رسته دلیل بشی دا دعباده بن سامید توانا روایت کراتی روایت افو رضی اللہ عنه بلکل دا غیر مقلیدین دو پر حجت میری بلکه روایت افو رضی اللہ عنه دا دخناف دو پر حجت